kapittel 4 Og du, menneskesønn, ta da en teglstein, og du skal legge den foran deg og risse inn på den en by. Ja, Jerusalem. Og du skal den, og bygge en beleiringsmur den, og kaste opp en beleiringsvoll den, og still opp den, og sett opp stormbukker mot den hele veien rundt. Og du, ta da en bakkestehell av jern, og du skal sette den som en jernvegg mellom deg og byen, og du skal vende ditt ansikt og den skal komme under beleiring, og du skal beleire den. Det er et tegn for Israels hus. Og du, legg dig på din venstre side, og du skal legge missgjerningen til Israels hus på den. I det antal dager du ligger på den, skal du bære deres missgjerning. Og jeg selv skal gi dig deres missgjerningsår i et antal av 390 dager, og du skal bære missgjerningen til Israels hus, og du skal fullende dem. Og i det andre skal du legge dig på din høyre side, og du skal bære misgjerningen til Judas hus i 40 dager. En dag for ett år, en dag for ett år, det har jeg gitt dig. Og mot Jerusalems beleiring skal du vende ditt ansikt med blottet arm, og du skal profetere mot byen. Og se, jeg vil legge reip om dig, så du ikke kan vende dig fra din ene side til din andre side, inntil du har fullhent din beleiringsdager. O du, ta dig vete og bygg og hestebønner og linser og hisse og spelt, og du skal legge de ett kar og lage dig brød av det, for det antal dager som du ligger på siden. I 390 dager skal du spise det. Og den maten som du spiser skal være etter vekt, 20 sekel om dagen. Fra tid til tid skal du spise den. Och vann skal du bare drikke etter mål, en sjettedels hin. «Fra tid til tid skal du drikke, og som en rund byggkake skal du spise det, og på møkkaker av menneskers ekskrementer skal du steke det for øynene på dem.» Og Jehova sa videre, «Slik kommer Israels sønner til å spise sitt brød urent blant de nasjonene som jeg skal drive dem bort til.» Og jeg sa så, «Akk, suverene Herre Jehova, se, min sjel er ikke besmittet.» «Noe selvdøtt dyr eller i stykker revet dyr har jeg ikke spist fra min ungdom av og helt til nå, og ikke noe vemmelig kjøtt har kommet inn i min mun. Da sa han til mig «Se, jeg har gitt deg kvegjøtsel i stedet for møkkaker fra mennesker, og du skal lage ditt brød på den.» og Han sa videre til meg, «Menneskesønn, se, i Jerusalem bryter jeg i stykker de stavne, som ringformede brød er hengt opp på, og de vil måtte spise brød etter vekt og gjengstelse, og etter mål og i forferdelse skal de drikke vann, for at de kan mangle brød og vann og se forferdet på hverandre og råttene bort i sin misgjerning.